Schöne Bescherung für Hanni und Nanni. Nanni, gleich ist schon Mitternacht. Wie viele Weihnachtsgeschenke willst du denn noch einpacken? Das hier ist das Vorletzte, Nanni. Und wenn du endlich schlafen würdest, dann käme auch dein Geschenk an die Reihe. Und danach mache ich das Licht aus, okay? Ha, na toll, jetzt kriege ich vorher bestimmt kein Auge zu. <lacht> dann tu doch zumindest so, als wenn du schlafen würdest. So, jetzt noch die Schleife dran. Draußen schneit es noch immer. Weiße Weihnachten haben wir uns doch schon so lange gewünscht. Mhm. Aber wenn es bis morgen nicht aufhört zu schneiden und wenn dann immer noch kein Zug fährt, was wird... Und wenn und wenn und wenn. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Züge morgen wieder fahren, Nani. Na, hoffentlich. Anja, die Glückliche durfte ja schon gestern losfahren. Ja, aber auch nur, weil sie in die Schweiz eingeladen wurde und es heute keinen passenden Flug mehr gab. Aber wenn wir jetzt Wenn nicht, du nicht gleich die Augen schließt und endlich schläfst, dann werde ich dein Geschenk heute nicht mehr einpacken können. Also, vergrabe deinen Kopf endlich unter der Decke. Okay, hab verstanden. Also, gute Nacht. Gute Nacht. <lacht> Aber wehe, wenn du schummelst. Nanni? Nanni? Ich schlafe schon. <lacht> Na, endlich. <lacht> Lieber Himmel, das darf doch nicht wahr sein. Die Tür ist offen. Mensch, Zilling, habt ihr schon gesehen? Ist etwa die Welt untergegangen, Fis? Oder warum kommst du hier so laut reingeschneit? Damit hast du den Nagel auf den Kopf getroffen, Hanni. Wir sind über Nacht eingeschnallt. Draußen liegt meterhoher Schnee. Man kommt quasi unten nicht mehr aus der Tür. Du machst hoffentlich Witze. Nein, sieh doch aus dem Fenster. Draußen sieht's aus wie am Ende der Welt. Der Nordpol ist nichts dagegen. Auweia. Oh, die Heimreise können wir wohl knicken. Unsinn. Damit werde ich mich ganz bestimmt nicht abfinden. Oh, super. Hanni nimmt das mit den Naturgewalten auf. Mhm. <lacht> Na, ich bin mal gespannt, was unsere Direx gleich zu verkünden hat. Im Speisesaal werden wir es sicher gleich erfahren. Also, Zwillinge, wir sehen uns. Oh, Honey, weiße Weihnachten und ich seh schwarz. Und ich nur weiß, wenn ich aus dem Fenster gucke. Als sich die Lindenhofmädchen kurze Zeit später im Speisesaal einfanden, warteten sie gespannt auf das Eintreffen von Frau Theobald. Schlagartig verstummte das aufgeregte Geschnatter als sie endlich im Türrahmen erschien und mit besorgter Miene an ihren Tisch herantrat. Guten Morgen, Mädchen. Guten Morgen, Frau Tierbeid. Ja, also, ich denke, ihr habt mit einem Blick nach draußen bereits bemerkt, welch üblen Streich uns die Natur über Nacht gespielt hat. Ja, und ein Anruf beim Bahnhof hat meine schlimmste Ahnung bestätigt. Der Zugverkehr ist auch für heute komplett eingestellt oh, worden. Ja, an eine Heimreise ist demnach nicht zu denken. Bitte, Mädchen, beruhigt euch. Ich kann eure Aufregung ja verstehen, aber hm. angesichts der Tatsachen müssen wir jetzt alle einen kühlen Kopf bewahren. Ja, ja. Ja, klar, das sollte uns wollen. bei den Minusgraden da draußen doch nicht besonders schwer fallen. Du hast die Lage richtig erkannt, Jenny. Und der Humor sollte uns auch trotz dieser Katastrophe nicht abhandeln. Ach, ja. oh, Gesundheit, Mademoiselle! Merci. Ich habe mich über die Nacht fürstellig erkettet. Und meine Kopfe fühlt sich an... Wie eine glühend eisige Grillkartoffel. Hatzim! Oh. Oh. Oh. Ein und Bakterien bin ja. Und ob ich über Weihnachten zu aus in die Bett glühen muss oder irinnen in den Hof, ist ja wohl Jacke wie Pülover. Äh. Sie meinen wohl Jacke wie Hose. Aber auf einen warmen Pullover sollten Sie trotzdem nicht verzichten, <lacht> Also, <lacht> Sie sollten sich wirklich gleich wieder ins Bett legen, werte Kollegen. Bevor Sie möglicherweise noch die, die Mädchen anstecken. Das werde ich tun, Frau Theobald. Oh je. Und schwitzen tue ich wie eine Schweizer Käse in die Sonne. Oh mein je. Ich stehe total im Wasser. Ja, äh, äh, so, so, genau, so genau müssen Sie es auch nicht ausführen. Mademoiselle, man sieht es Ihnen deutlich an, wie krank Sie sind. Hallo. Bonne nuit, Mädchen. Ja, gute Besserung. Ja, gute Besserung. Ja nun, wo klar ist, dass wir alle das Weihnachtsfest nicht mit unseren Lieben zu Hause feiern können, sollten wir an erster Stelle einige organisatorische Dinge klären. Ja. Also, eure Eltern müssen natürlich telefonisch verständigt werden. Mhm. Und deshalb werde ich euch nach dem Frühstück eure Handys zurückgeben. Ja. Bitte teilt euren Eltern die neue Situation mit und richtet ihnen aus, dass wir leider gezwungen sind, in Lindenhof zu bleiben, bis der Zugverkehr wieder aufgenommen wird. Mmh. Eh ähm, äh, Frau Theobald? Ja, Hilda. Äh, wenn die Züge nicht fahren, wäre es dann nicht vielleicht möglich, einen Buschhuttle anzuheuern, der uns zumindest zu einem Bahnhof fährt, wo der Zugverkehr nicht eingestellt ist? Ja, ja das Bildern. ist eine tolle Idee. Ja, Mädchen, Mädchen, so beruhigt ich euch doch, lustig. bitte. Ich kann ja verstehen, dass der Gedanke über Heiligabend in Lindenhof bleiben zu müssen für die meisten von euch unerträglich ist. Ja, Aber leider sind sämtliche Zufahrtsstraßen ebenfalls Meter hoch zugeschneit. Wir sind sozusagen eingeschneit und von der Außenwelt abgeschnitten. Das überlebe ich nicht. Wir werden es alle überleben, liebe Cousine. Positives Denken ist die richtige Einstellung, Honey. Ich verspreche euch, dass wir aus der Situation das Beste machen. Und heute einen wunderschönen Heiligabend gemeinsam in Lindenhof verbringen werden. Ja, sicher, der Schock saß tief. Jedoch nicht so tief, dass die Mädchen nicht mehr klar denken konnten. Nachdem sie mit den zurückerlangten Handys ihre Eltern über die katastrophale Notlage verständigt hatten, fanden sich die Zwillinge mit ihren engsten Freundinnen im Gemeinschaftsraum ein, um über die neue Situation zu debattieren. Ist oh, ist so. Also Mädels, egal wie man es wendet und dreht, wir müssen heute Nacht hier bleiben, ob es uns so hm. passt oder nicht. Ja. Naja, zumindest steht hier unten in der Vorhalle ein großer geschmückter Tannenbaum. So kommt wenigstens ein bisschen Weihnachtsstimmung auf. <lacht> ja, genau wieder. Ein toller Trost. Und was machen wir mit den Geschenken? Ach, Na ja. ja genau. Die können doch bis Silvester warten. Ja, genau. Auf alle Fälle sollten wir uns jetzt langsam mal Gedanken darüber machen, was wir dazu beitragen können, den heutigen Heiligabend für uns so schön wie möglich zu gestalten. Ja, ja richtig. Also wenn ich mal was dazu sagen schön. darf. Wie, was? Wieso ist die Musik denn plötzlich aus? Hm? Vielleicht ist die CD im Eimer. CD? Ich hatte doch das Radio eingeschaltet. Moment mal, Kinder. Und? Und? Das ist ja Brauchst du Hilfe, Hilda? Die Kiste sagt plötzlich gar nichts mehr. Mhm. Auch der CC-Player ja reagiert nicht mehr. Oh oh, so, mir schwand übles. Warte mal. Einen Moment. Oh. Doch, doch nicht oh, etwas. Also, doch. Und ob Nani, auf dem Lichtschalter ist auch kein Saft mehr. Der Strom ist ausgefallen. So eine verdammte... Na, na, na, na. Keine Schimpfwörter an Heiligabend, Tessie. Schon klar, aber... Kein Aber. Lass uns gleich mal raus auf den Flur gehen und prüfen, ob der Strom dort auch weg ist. Ja, ja lass, lass, lass, lass uns mal nachsehen. Ja, Die Theobald. Frau oh, Theobald. Das ist toll. Ja, ist so. das ist Wir wollten nur prüfen, ob hier der Strom auch ausgefallen ist. Ja, ja, ich habe soeben unseren Sicherungskasten überprüft. Und? Keine Sicherung ist herausgesprungen. Mhm. Ich, ich wirklich, fürchte. Damit stehen wir vor einem weiteren Problem. Vor einem Problem? Na, das ist ja wohl weit untertrieben. Heute Abend werden wir im Dunkeln sitzen. Hm. Ja, Und unsere Handys sind längst noch nicht voll aufgeladen. Hm. Und auf du warmes Wasser ja. werden wir aber auch verzichten müssen. Ja, so oh. sieht es aus, Elli. Oh. Denn ohne Strom funktioniert auch die Gasheizung oh. nicht mehr. Oh. Das soll heißen, wenn die Temperaturen da draußen noch weiter sinken, frieren womöglich noch die Wasserleitungen ein. Ja, und dann oh. hätten wir überhaupt kein oh. Wasser Gott, mehr. Dann lasst uns sofort alle gerade mit Wasser füllen sonst sitzen wir heute Abend auf dem Trockenen ja. ja. weil was wir was? bis dahin nicht selbst zu Eiszapfen gefroren sind oh. genau nun wartet oh. man nicht gleich okay. den Teufel an die Wand Mädchen schließlich ist unser Gebäude mit mehreren Kaminen ausgestattet ja, und genügend Brennholz ist im Schuppen auch noch vorhanden aber ja, ja, nee. oh, na ja heute ich kann sagen ist ein Feuer werden na nu Moment hm. Wer mag das denn sein? Soll ich öffnen, Frau Theobald? Ja, genau, Ellie. Hallo? Äh, hallo. Ich, äh, äh, ich, ich brauch dringend Hilfe. Hilfe? Wobei? Was ist passiert? Kann ich. Kann ich kurz reinkommen? Äh, ja, aber sicher doch. Komm rein. Simmel, Kind. Du bist ja ganz durchgefroren. Äh. Meine Eltern sind verschwunden. Schon seit heute Morgen. Was heißt verschwunden? Als ich heute früh aufgewacht bin, da waren sie plötzlich nicht mehr da. Und unser Auto ist auch weg. Du was? liebe Zeit, was ist denn passiert, Kind? Ich, ich ja, ich, ich weiß nicht. Nur mal ganz ruhig. Wie heißt du überhaupt? Ja, und woher kommst du? Bianca. Bianca Rogalski. Mhm. Hier in der Nähe ist unser Schrebergartenhäuschen. So. Weil der Schnee zu heftig wurde, hatten meine Eltern sich entschlossen, dort auch zu übernachten yeah, yeah. und nicht zurück in unser Ferienhaus zu fahren. Aha. Ich mhm. dachte, meine Eltern wären vielleicht hier. Mhm. Sie mussten nämlich dringend telefonieren und haben sich auf die Suche nach einem Telefon gemacht. Ach, so. Aber Ach, so. woher weißt du das denn? Ich dachte, sie waren plötzlich weg, nachdem du aufgewacht bist. War ja auch so. Aber auf dem Tisch hatten sie mir eine Nachricht hinterlassen. Mhm. Wartet. Hier ist der Zettel. Zeig doch mal her. Und was steht drauf? Mm. Bianca, Schatz, Papa und ich müssen dringend telefonieren. Und Tante Maren sagen, dass wir hier nicht wegkommen, sonst wartet sie mit dem Festtagsbraten vergeblich auf uns. Wir suchen eine Telefonzelle im Dorf. Wir sind gleich wieder zurück. In der Thermoskanne ist heißer Kakao. Das ist fast drei Stunden her. Die beiden sind nicht Mensch. zurückgekehrt. Also muss irgendwas passiert sein. Ja. Ja. Und dann bist du ganz allein losgegangen, um sie zu suchen? Ja. Und ich dachte, vielleicht wären sie hier gewesen, um zu telefonieren. Mhm. Mhm. Dann muss ich dich enttäuschen, Kind. Na, haben deine Eltern denn kein Mobiltelefon? Nein. Weil mein Vater so eine krankhafte ich Abneigung schon. gegen Handys hat. Ich darf auch keins haben. Ja. Sonst wäre ich bestimmt nicht losgelaufen. Naja, Na ja, das war auch sehr unvernünftig. Aber ich musste doch irgendwas unternehmen. Stimmt. Ich werde weitersuchen. Ja, mhm. und das werden wir auch tun. Genau. Hast du gerade wir gesagt? Allerdings. Wir werden Bianca doch bei der Suche nach ihren Eltern helfen, oder? Das ist natürlich. Ja, ja. Das machen wir. Also, Bianca, Nanni und ich werden dich begleiten. Irgendwo da draußen müssen deine Eltern ja sein. Vermutlich sind sie mit ihrem Wagen in den dichten Schneemassen stecken geblieben. Keine Angst, wir werden sie zusammen finden. Mhm. Ja, klar. Männchen. Männchen. Einen Moment, Mädchen, einen Moment. Ausnahmsweise bestehe ich dieses Mal darauf, dass ihr eure Handys mitnehmt. Oh, ja, so. ja, und wenn auch nur die geringste Schwierigkeit mhm. eintreten sollte, ruft ihr sofort in meinem Büro an. Ja, klar. Mhm. Gebt ihr mir darauf euer Wort? Mhm. Sie können klar. sich immer voll und ganz auf uns verlassen, Frau Theobard. Das weiß ich. Mhm. Ich wollte es nur noch einmal gesagt haben. Und noch etwas. Ja? In zwei Stunden... Also, in, in, in zwei Stunden mhm. setzt die Dämmerung ein. Deshalb möchte ich, dass ihr um spätestens 16 Uhr wieder zurück seid. Oh. Ganz mhm. gleich, ob oh. ihr mit eurer Suche Erfolg hattet oder nicht. Ist geboren, Frau Theodor. Okay. okay. Ja, also, Freiwillige vor. Wer von euch kommt mit? Ich bin selbstverständlich mit dabei. <lacht> Klasse, Fils. Und ich werde auch mitgehen. Dann schließe ich mich auch an. Super. Jenny, Fils. Tessie und die Zwillinge. Eine gute Entscheidung. Mhm. Dann avant, die Mädels. Ja, ja komm, Jan, das, das okay. schaffen wir. Ja. Als der sechsköpfige Suchtrupp kurze Zeit später den Lindenhof verließ, waren die Mädchen von dichtem Schneegestöber umgeben. Und die Sicht reichte nur wenige Meter weit. Hat schon jemand von euch eine Idee, in welche Richtung wir überhaupt aufbrechen sollen? Also lasst uns mal logisch denken. Ja. Talauswärts befinden sich kaum Wohnhäuser. Demnach macht es nur Sinn, die Landstraßen Richtung Dorf abzusuchen, oder? Ja, also dort entlang. Ja, genau. Na ja, super. Da hätte ich mir meinen Alleingang vorhin auch sparen können. Kein Wunder, dass ich bei meiner Suche fast nur auf leere Scheunen und Schuppen gestoßen bin. Kennst du dich hier in der Gegend denn nicht aus, Bianca? Nee, nicht besonders. Wir sind ja nur in den Ferien manchmal hier. Und die habe ich meistens lesend in unserem Garten verbracht. Und dann habe ich in diesem dichten Schnee auch völlig die Orientierung verloren. Kein Wunder. Das hätte selbst mir passieren können. Eben. Also weit können deine Eltern ja auch noch nicht gekommen sein. Aber sie sind doch mit dem Wagen weggefahren. Stimmt. Und wenn der nicht gerade weiß ist, müssen wir ihn früher oder später irgendwo entdecken. Er ist weiß, Leute. Oh, oh, nee. Ein weißer Golf. Oh, Na, herrlich. Oh. Also ein Grund mehr für uns, den Röntgenblick zu aktivieren. Ja, los, legen wir meinen Zahn schmier. Ja. Okay. Oh, vergiss es, Fiss. Der Schnee liegt so hoch. Das ist ja anstrengender als Treppensteigen. <lacht> du sagst es. Oh Mann, wenn meinen Eltern nur was Schlimmes passiert ist. So was darfst du gar nicht denken, Bianca. Du wirst schon sehen, alles wird gut. Nichts wünsche ich mir mehr. Und diesen Wunsch wird der Weihnachtsmann sicherlich erhören. Ja. An den glaube ich aber schon lange nicht mehr. Hm. Ja. Immer dichter wurde der Schneetreiben. Die Sicht der Mädchen reichte kaum noch wenige Zentimeter weit. Doch sie gaben nicht auf und kämpften sich Schritt für Schritt weiter voran. Oh, oh Gott. Ich komme mir vor wie auf einem fremden Planeten. Ja, der dazu auch noch vollkommen verlassen ist. Du sagst es weiss. Auf der gesamten Strecke ist uns bisher kein einziger Mensch begegnet. Wer <lacht> wird dann auch so hirnrissig sein, bei diesem Unwetter auch nur einen Fuß nach draußen zu setzen? Na, wir. Ja. Und meine Eltern. Eben. Lange Zeit stapften die Mädchen durch die verschneiten Straßen, ohne ein einziges Wort miteinander zu wechseln. Die ergebnislose Suche zerrte spürbar an ihren Nerven. Also ich Ich wollte es ja kaum zu sagen, aber Wenn wir das Versprechen, das wir Frau Theobald gegeben haben, auch einhalten wollen, müssen wir demnächst an den Rückweg denken. Ja, das genau. könnt ihr gerne machen, aber ich habe niemandem ein Versprechen gegeben und werde notfalls auch alleine weitersuchen. Oh, das kommt das überhaupt nicht in Frage, Bianca. Glaubst du etwa, dass wir ohne dich zum Lindenhof zurückgehen? Das würde uns Frau Theobald ja bis zum Ende unserer Schultage vorhalten. Und zwar hm. zu Recht. Ich lasse mir von niemandem etwas vorschreiben und werde meine Eltern niemals im Stich lassen. Ihr könnt ja gerne umkehren. Aber ich suche weiter. Oh, geht doch oh, nicht. Da habe ich wohl eine Lawine losgetreten. Oh, Mädels, Mädels, es bringt oh. doch gar nichts, wenn wir uns jetzt gegenseitig verbringen. Und, und außerdem. Seid doch mal still! Was hast du, Nanni? Habt ihr es denn nicht gehört? Hört, Gehört? Was denn? Was denn? Nee. Jetzt ist wieder alles still. Okay. Ja, tatsächlich. Da hupt ein Auto. Genau. Oh, ja. Das kam aus der Richtung des Feldes dahin. Ja. Oh, setzt euch in Bewegung. Komm, ja, kommt! Kommt los! Oh, oh. Schneller. Ja. Das kommt von links. Ja, ja das stimmt. Ja, entlang. Klaus. Los! Da! Das ist der Wagen meiner Eltern. Er ist den Hang hinabgerutscht. Ja, tatsächlich. Oh, oh. Hoffentlich sind sie nicht verletzt. Nee. Mami! Paps! Seid ihr okay? Komm mal, die Tür auf. Bianca, wie kommt ihr denn hierher? Nun sagt schon, seid ihr verletzt? Zum Glück nicht. Ich... Ich bin nur vom Feldweg abgekommen und diesen blöden Hang hinabgerutscht. Die Reifen drehen durch und jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Aber was machst du denn hier? Ich bin vor Angst fast gestorben und hab nach euch gesucht. Also du hättest zu Hause auf uns warten sollen, Kindchen. Wie konntest du dich nur so in Gefahr bringen? Du hättest im Häuschen bleiben müssen, Bianca. Ja. Also nun hören Sie mal, es konnte doch niemand ahnen, dass ihm nichts Schlimmeres passiert ist. Wenn es anders gekommen wäre, müssten Sie Ihrer Tochter jetzt unendlich dankbar sein. Und uns ja bitte schön auch. Genau. Und wer mhm. seid ihr? Wo kommt ihr überhaupt her? Wir sind vom Internat Lindenhof und wollten Ihrer Tochter suchen helfen. Sonst nichts, Herr... Ja, ihr habt ja recht, Mädchen. Mein Mann wollte durch das Hupen Hilfe herbeirufen, damit der Wagen wieder auf die Straße geschoben wird. Ohne Auto sind wir ja hier schließlich vollkommen aufgeschmissen. Bianca, hast du denn die Haustür auch ordnungsgemäß verschlossen? Und die Kerzen vom Adventskanz alle ausgeblasen? Oh, ich bin kein Kleinkind mehr, Papst. Na, da bin ich mir bei dir nicht so sicher. Oh, oh Das klingt ja alles äußerst weihnachtlich. Da kommt ja richtig Festtagsstimmung auf. Ah, Hauptsache, euch ist nichts passiert. Habt ihr denn zumindest Tante Maren anrufen können? Na, ja, schön wär's. Dein Vater hat den Wagen ja gleich mit Bravour in den Graben gefahren. Also, bitte. Also, wie soll es denn jetzt weitergehen, wenn man die Unterhaltung mal kurz unterbrechen darf? Wie viele Personen seid ihr denn? Ich meine, Könntet ihr vielleicht den Wagen mit anschieben? Wie bitte? <lacht> Aber natürlich doch. Der Schnee liegt Meter hoch. Der Hang ist eine Kleinigkeit für uns. Und wir haben natürlich Bärenkräfte. Vergessen Sie! Also, da hilft Ihnen höchstens ein Traktor raus. Mhm. Aber darauf müssen Sie bei diesem Katastrophenwetter wohl auch verzichten. Ganz davon abgesehen, dass alle Straßen bis auf Weiteres nicht befahrbar sind. Ja, ja genau. Das habe ich dir ja auch gleich gesagt. Aber du wusstest es ja wieder besser. Ja, scheiße. also, Bevor wir uns hier jetzt noch weiter die Beine in den Bauch frieren, schlage ich vor, dass wir alle gemeinsam zu unserer Schule zurückgehen. Mhm. Dort können wir uns erstmal alle aufwärmen. Und außerdem könnten Sie dort vielleicht telefonieren. Hast du nicht dein Handy dabei, Hanni? Ja, Dann könnte klar. meine Mutter doch klar. Ja, sicher, warte. Na toll, der Akku ist leer. Na, bei der kurzen Aufladezeit heute Morgen kein Wunder. Ja, stimmt. Na, dann auf zum Lindenhof. Das hört sich vernünftig an. Also schön. Na, dann steigen Sie mal aus. Und los geht's, würde ich sagen. Zum Komm, Mama, nimm meine Hand. Oh! ist glatt hier. <lacht> Komm, Nanni, wir gehen voran. Also dieses Unwetter, eine Zumutung ist das. Ach was, eine Katastrophe. Jetzt muss ich sowas was bieten lassen, muss eine Freche. Oh je, du Freude, ja. Als die Mädchen mit Biancas Eltern eine Stunde später völlig durchfroren im Lindenhof eingetroffen waren, hatte draußen bereits die Dämmerung eingesetzt und in der Vorhalle erstrahlten dutzende Kerzen. Kurz darauf war Bianca gerade dabei, den anderen Mädchen und Frau Theobald in knappen Worten von ihren Erlebnissen zu berichten, als ihre Mutter ihr plötzlich schroff ins Wort fuhr in der Ferne plötzlich ein Hupen und dann sind wir Ja, ja, ja, das mhm. ist doch jetzt alles zweitrangig, Bianca. Sagen Sie mal, gute Frau, wäre es vielleicht äh. möglich, einmal kurz von hier aus zu telefonieren? Meinen Sie mich? Ich müsste einmal ganz dringend meine Schwester anrufen, um ihr mitzuteilen, hm. dass wir in dieser Einöde eingeschneit sind und heute nicht mehr von hier wegkommen. Ja, sicher doch. Ähm dort auf dem Sekretär neben der Flügeltür steht ein Apparat ah, ja. okay, dort. Dann können Sie es ja versuchen. Ich hab... Ich habe sie gesehen! Oh, oh Gottes Willen! Himmel, wer sind Sie denn? Die Engel. Die Engel. Mademoiselle, was haben Sie denn? Ist Ihnen nicht gut? Mademoiselle, was ist mit Ihnen? Und wie sehen Sie aus? Wahrhaftig, ich habe Sie gesehen. Sie werden kommen, um uns zu retten. Sie scheint gar nicht anwesend zu sein. Das sie... Sie mir gesagt, dass wir keine Angst zu haben brauchen. In meine Zimmer. Da, da sind sie mir erschienen. Oh, Wovon redet diese Frau? Was um alles in der Welt geht hier vor sich? Die rettenden Engel. Echte Engel, Mademoiselle? Ich meine, mit richtigen Flügeln und so. Jetzt flippe uns nicht auch noch aus, Eli. Das sind doch pure Fieberfantasien. Kommen Sie, Mademoiselle. Ich bringe Sie wieder auf Ihr Zimmer. Sie müssen sich ausruhen. Aber ich habe Sie gesehen, wie in meine eigenen Augen. Daran schweifelt ja ich auch keiner. Aber Sie müssen sich jetzt wieder hinreden. Nachher, wenn wir uns alle gemütlich vor dem Tannenbaum versammeln, sind Sie natürlich dabei. Aber bis dahin wird noch ein wenig geschlafen. Also ich werde jetzt telefonieren und dann sollten wir schleunigst von hier verschwinden. Ja, ja. Könnten wir nicht noch wenig? Bitte, wegen. keine Auflehnung, Bianca, und schon gar nicht jetzt. Wir sind alle mit den Nerven runter. Mit alle, meint sie wohl sich und ihren Mann. <lacht> sie haben aber schon mitgekriegt, Frau Rogalski, dass der Strom im gesamten Dorf ausgefallen ist, oder? Bitte? Was sagst du da? Na, unsere Direktorin hat vorhin mit dem e telefoniert. Seit über zwei Stunden gibt es im gesamten Dorf keinen Strom mehr. Das darf doch nicht wahr sein. Himmel, das träume ich doch jetzt alles nur. Irrtum. Äh, träumen tut hier zurzeit nur unsere geschätzte Französischlehrung. Oh Gott, ich kriege gleich einen Nervenzusammenbruch. Wir werden in unserem Häuschen erfrieren. Wieso das denn? Weil wir dort nur mit einem elektrischen Radiator heizen. Dann rate ich Ihnen aber dringend, heute Nacht hier zu bleiben. Und zum Glück haben wir noch genug Brennholz. Für unsere Kamine. Wie hier bleiben. Heute Nacht? Mhm. In dieser Schule? Schlafmöglichkeiten ja. hätten wir genug. Ja, und lauter Wettervorhersage soll das Thermometer diese Nacht auf minus 12 Grad sinken. Oh. Also ich weiß nicht so recht. Außerdem... Keine äh, Diskussion. Das Angebot nehmen wir gerne an, verehrte Direktorin. Ja, aber der... Ich weiß, was du sagen willst. Aber mir liegt einzig und allein das Wohl unserer Tochter am Herzen. Verstehst ja. du? In dem Häuschen ist es viel zu kalt. Und wir mhm. können ja noch nicht mal Wasser kochen. Ach, unter Heiligabend habe ich mir auch was anderes vorgestellt. Hm. Aber unter diesen Voraussetzungen bin ich nicht bereit, jetzt in diese Hütte zurückzukehren. Ich denke mal, es wird für Sie alle drei das Beste sein, sich für heute Nacht bei uns einzuquartieren. Bitte, Papst, hm. sag ja! Also schön, Juhu! ich beuge mich der weiblichen Übermacht. Ich Ach. muss dazu sagen, dass auch wir nicht auf diese schreckliche Katastrophe vorbereitet waren. Etwas Großartiges... Wird es wohl bei uns heute Abend nicht zu essen geben, aber mhm. bekanntlich frisst der Teufel in der Not ja Fliegen. <lacht> ich, äh, ich bin begeistert. Ich kann Ihnen aber versichern, dass wir alles dafür tun werden, um gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen. Naja, dieser imposant geschmückte Tannenbaum hier in der Vorhalle strahlt ja zumindest schon mal etwas Heiligabendstimmung aus. Ja, und den Kamin wollen wir später auch noch anzünden. Den ganzen Kamin? Ah, oh, ja, und dann sollst du mal sehen, Ach, wie warm das wird. Du, sag mal, Mama, wir haben doch noch in unserem Häuschen die zwei Kisten mit Äpfeln stehen. Wäre es nicht eine schöne Idee, für all die Mädchen nachher noch leckere Bratäpfel über dem Kaminfeuer zu rüsten? Ich könnte doch noch schnell mit Hanni und Nanni die Kisten holen und... Wie jetzt? Ihr wollt bei diesem Wetter noch mal nach draußen? Nein, nein, das schlagt dir mal ganz schnell aus dem Kopf, mein Kind. Das ist viel zu gefährlich. Du hast doch gesehen, wie schnell man da in Gefahr gerät. Und außerdem bist du viel zu klein, um solche Dinge alleine hinzufügen. Äh, entschuldigen Sie, Frau Theobald. Mhm. Gibt es hier vielleicht einen Raum, in dem ich mal kurz mit meinen Eltern unter vier Augen reden kann? Äh, äh, ja, aber... Na, also schön. Ihr könnt in mein Büro gehen. Bitte. Dort. Mama, Paps. Also schön. Aber nur zwei Minuten, ja? Ich bin ja völlig durchgefroren und bräuchte eigentlich als erstes einen heißen Tee. Um den werde ich mich in der Zwischenzeit kümmern. Das ist sehr aufmerksam, Frau Feenwald. Also da, mein ja. Kind. Hm. Also, Bianca, was soll das? Wieso müsst ihr mich dauernd wie eine Dreijährige behandeln? Und jetzt auch noch vor den Mädchen? Bitte? Also schön. Weil du längst nicht so reif bist, wie du zwischendurch immer wieder zu glauben scheinst. Ja, da muss ich deiner Mutter leider zustimmen, mein Kind. Und wer hat sich vorhin auf die Suche gemacht und euch da draußen in der Kälte in dem abgerutschten Wagen gefunden? Euer unfähiges Kleinkind, das ständig von euch bewacht und bevormundet wird. Und dem ihr nie etwas zutraut. Bevormundet? Also das ist ja wohl nicht die richtige Wortwahl, Bianca. Ach, wie würdest du es denn nennen? Ich denke nicht, dass dies die passende Umgebung und der ideale Zeitpunkt ist, um das jetzt auszudiskutieren, Bianca. Immer das Gleiche. Wann ist denn eurer Meinung nach der passende Zeitpunkt? Naja, zumindest nicht an Heiligabend. Und morgen ist Weihnachten und so weiter und so weiter. Wie sieht es jetzt aus? Kann ich denn zumindest mit meinen Freundinnen als Begleitschutz die zwei Apfelkisten aus unserem Häuschen holen? Äh. Das mit den Äpfeln ist eine völlig abwegige Idee von dir. Und die Wetterlage da draußen, die gibt mir doch wohl recht, oder? Ist das euer letztes Wort? Ja. Ich denke, dass sich deine Mutter klar und deutlich ausgedrückt hat. In Ordnung. Habe verstanden. Mehr sagte Bianca nicht. Sie drehte sich um und verließ hocherhobenen Hauptes das Büro. Frau Theobald hatte entschieden, dass Bianca im Turmzimmer bei den Zwillingen unterkommen sollte. Als Hanni und Nanni das Mädchen kurze Zeit später dorthin führten, um ihr die Unterkunft zu zeigen, legte sie sogleich den Finger an die Lippen und machte ein triumphierendes Gesicht. Also, ihr beiden, hört zu. Hm? Wir werden euren Freundinnen heute Abend noch eine Riesenüberraschung bescheren. Eine so? Riesenüberraschung? Was denn für eine? In unserem Gartenhäuschen gibt es noch zwei Kisten mit leckeren Äpfeln. Die werden wir jetzt heimlich herbeischaffen und können sie dann nachher über dem Kaminfeuer rösten. Bratäpfel? Mensch, das hört sich toll an, mhm. Bianca. <lacht> Aber was werden deine Mutter und dein Vater dazu sagen? Ach, vorhin in der Halle haben sie die strengen Eltern gemimt. <lacht> Aber dann hat mein Vater in Frau Theobalds Büro selbst vorgeschlagen, dass wir uns heimlich aus dem Haus <lacht> schleichen sollten, um die Äpfel zu holen. Das hast du dir doch jetzt ausgedacht, Bianca. Deine Eltern würden dir doch niemals ja, erlauben. Jetzt in der Dunkelheit. Ja, traust nicht. du mir denn sowas nicht zu? Heute ist schließlich Heiligabend und eine Weihnachtsüberraschung wollen die beiden ja wohl auch beitragen. Also was ist? Seid ihr dabei? Hm, hm. Weiß nicht. Die Idee ist gut. Und bevor uns Frau Theobald einen Strich durch die Rechnung macht und uns nicht gehen lässt, würde ich sagen, hm? wir sind dabei. Hm. Oder? Ich okay. wusste, dass ich auf euch zählen kann. Also dann, wie kommen wir am besten unbemerkt aus diesem Gebäude? Hm. Ja. Bevor sich die Zwillinge mit Bianca heimlich auf den Weg machten, besorgten Hanni und Nanni noch drei Fackeln aus dem Geräteschuppen, die sie dort nach einer Nachtwanderung, die schon einige Zeit zurück lag, vorsorglich deponiert hatten. Jetzt, in der eingetretenen Dunkelheit, taten sie ihnen gute Dienste und spendeten ihnen in dem nun nachlassenden Schneetreiben zumindest etwas Licht. Also, ich muss schon sagen, Zwillinge, ihr seid schon alle echt gut drauf im Internat Lindenhof. <lacht> Frau Theobald, ihr Mädchen und auch der coole Auftritt eurer Französischlehrerin Lehrerin war echt Bombe. <lacht> und dabei geht es da Arm momentan alles andere als Bombe. Ey, aber dafür habe ich gerade eine bombige Idee. Na dann mal raus damit. Was haltet ihr von einem Jule club Einem was? naja, manche nennen es auch Wichteln. Genau. Mhm. Also, Jeder steckt ein verpacktes Geschenk in einen extra dafür vorgesehenen Sack ohne Namensschild. Ja, ohne. Ja, und zur Bescherung wird der Sack geöffnet und jeder nimmt sich ein Paket heraus. Und keiner weiß, wer was wem geschenkt hat. <lacht> genau. Das hört sich so schon mal gut an. <lacht> und jede von uns hat ja zumindest ein Geschenk dabei, das eigentlich heute Abend an jemand anderen zu Hause überreicht werden sollte, ja, oder? Ja, eben. Und wir sollten auch gleich nach unserer Rückkehr mit dem Einsammeln der Päckchen beginnen. <lacht> Schwesterchen, damit ist unser Heiligabend gerettet. Und wird zu einer richtig runden Sache. Ja. <lacht> Was für eine Stimmung. Die Schneeflocken tanzen, die Kirchenglocke läutet und wegen des Stromausfalls leuchten hinter all den Fenstern der Häuser nur Kerzen. Mhm. Doch das Wichtigste hast du vergessen, Bianca. Und das wäre? Der Weihnachtsmann hat dir deinen größten Wunsch erfüllt. Wie meinst du das? Deine Eltern sind gesund wieder zurückgekehrt. Mhm. Und das, wo du doch gar nicht an ihn geglaubt hast. Ja, das ist wohl wahr. dem Schrebergartenhäuschen, in dem die drei kurze Zeit später eintrafen, war es stockdunkel. Doch dank der Taschenlampe, die Hanni vorausschauend mit eingesteckt hatte, fanden sie sich schnell darin zurecht. Leuchte mal darüber, Hanni. Da ist die Speisekammer. Da? Ah, pass doch auf, Hanni. Ah, kein Grund zur Panik. War doch nur ein Eimer. Ist es ist unheimlich so im Dunkeln, mhm. als wären wir Einbrecher. <lacht> Auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken. Ich öffne mal die Speisekammer. Mhm. Da unter dem Regal stehen die Kisten. Mhm. Hey, was ist denn das da in dem offenen Karton? Hm? Leuchte mal, Hanni. Also neugierig bist du gar nicht, Nanni, was? <lacht> hey, ist das etwa das, wonach es aussieht? Darf ich mir das mal ansehen, Bianca? Klar doch, das ist eine unserer Weihnachtskisten. <lacht> Weihnachtsmannkostüme, wow! Das wäre doch genau das Richtige für unseren Julklapp heute Abend. Also das wäre allerdings das Größte. Hm. Meinst du, dass wir uns die mal ausleihen dürften, Bianca? Klar doch, kein Problem. Und ich <lacht> ahne auch schon, was ihr damit vorhabt. Als die Zwillinge und Bianca wenig später zum Lindenhof zurückkehrten, deponierten sie die zwei Kisten mit den Äpfeln draußen vor dem Hintereingang der Küche und schlichen dann heimlich wieder ins Schulgebäude. Es gelang ihnen, sich unbemerkt wieder unter die Mädchen zu mischen. Und zugleich übernahm Hanni das Einsammeln der Julklapp-Geschenke. Anscheinend hatte niemand etwas von ihrem heimlichen Ausflug bemerkt. Als sich am Abend nach dem improvisierten Festessen wieder alle in der Vorhalle eingefunden hatten und es sich vor dem knisternden Kamin gemütlich machten, erklang plötzlich ein helles Glöckchen. Alle Gesichter schauten nach oben. Auf dem Treppenabsatz waren zwei Gestalten im Weihnachtsmannkostüm erschienen. Jede trug einen prall gefüllten Jutesack über der Schulter. Ho, ho, ho, oh, kommt oh, raus oh, zum Wald. Walde kommen wir her. Wir oh, müssen wir euch sagen, sagen es ja. weihnachtet, Sir. Ja. Das sind doch die Zwillinge, die Wie sind die denn an die Kostüme gekommen? Das wüsste ich jetzt aber auch nicht. Psst, still jetzt. Ho, ho, ho. Und ihr habt wohl alle schon gedacht, der Weihnachtsmann hätte euch hier vergessen. Ja. Ich glaube es nicht. Nun gesellen sich zu meinen Engeln auch noch zwei Weihnachtsmänner hinzu. Wie es sich für einen richtigen Heiligabend wohl anscheinend auch gehört. Geschätzte Kollegin, ich, ich muss wohl viel berabeln. Und das kann ich mir das alles gar nicht erklären. Brav, <lacht> sind dieses Jahr ja alle gewesen. Und deshalb soll jeder der hier Anwesenden ein Geschenk bekommen. Oh. Doch, weil ich angesichts der großen Anzahl Menschen hier nicht in der Lage war, die ganzen Geschenke alleine zu schleppen, habe ich mich spontan dazu entschlossen, mich zu Klonen zu lassen. <lacht> jo, jo, jo. Und nun tritt jeder von euch hervor und greift getrost in einen dieser Säcke. Wir <lacht> wünschen euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und vor allem Ihnen, Mamsel, eine schnelle Genesung. Ich bin gerührt. Ich weiß gar nicht, Was ich sagen soll. Oh, Weihnachten. Weihnachten. Weihnachten! Und nun ist Bescherung oder auch Wichteln angesagt. Kommt alle her. Ja. Na, jetzt bin ich aber mal gespannt. Oh, ein Reiseführer über Paris. Oh lala. Da wird es mich also demnächst hinführen. Du bist interessant. Ganz toll. Und oh, Lippenstift. Ein Lippenstift? Ja. Zeig mal die auf. Farbe. Oh. Hier. Oh, oh das ist genau meine Farbe. Also ganz großartig. Schön. Danke, lieber geklonter Weihnachtsmann. Voll ins Schwarze getroffen. <lacht> oh, Was hast du wow. Da? Das gibt's doch nicht. Coole Strassohrclips. Oh, wie die funkeln. Die muss ich gleich mal anlegen. Oh, Na Leute, <lacht> wie sehe ich oh, aus damit? Toll. Oh, das ist richtig cool. wow. so gut. Oh. Sie scheinen wie für dich gemacht zu sein, Fis. <lacht> Danke. Oh, du glückliche. Warum habe ich mir nicht das in rosa eingewickelte Geschenk gekauft? <lacht> Nur kein Leid am Fest der Liebe. So, jetzt packe ich mal aus. War zu süß eingewickelt. Oh, wartet mal. Oh. Oh, Nein. Ach, ja das kann ich doch nicht annehmen. Was für ein edler Füller. Das ist doch viel zu kostbar. Ach, aber Weihnachten ist doch schließlich äh, nur einmal im Jahr. <lacht> oh, ihr Lieben, ja ich habe Jetzt pack dein Geschenk doch endlich aus, Tessie. Ja, ja so ungeduldig. Hey, Mogel geht die Welt zugrunde. Ein Taschenrechner. Oh, das ist ja echt toll. Wahnsinn. Wahnsinn. Damit lässt sich manche eins in der Mathearbeit erschummeln. Ja. Ja. Kommen Sie, Mamselle. Äh. Ich wollte sagen, Mademoiselle. Greifen Sie in den Sack. Also schön. Oh. Welch edle Pralinen-Schachtel. Mondi, ich liebe Schokolade. Aber wenn ich diese alle allein aufesse, ich werde so dick wie eine Weihnachtsmahn. <lacht> so, jetzt oh. bin ich aber auch mal dran. Oh, was ist das denn für ein Gewicht? Oh. Oh. Da hängt ja ein Kärtchen dran. Dieses Jahr erhältst du ein ganz persönliches Geschenk. Na, das klingt ja spannend. Ein ganz persönliches Geschenk? Was mag denn da drin sein? Hm? Hm. Los, mhm. Mach das schon, oh. er schon aus. Ja, ich bin ja schon dabei. Oh. oh, die Schleife sind oh. so fest. Das ist spannend. Ja. ja. <lacht> Ellie. So, Jetzt. Also, persönlicher geht's nun wirklich nicht. Aber wir verschenken sowas zu Weihnachten. Und damit ja. werde ich zumindest mein Gewicht immer halten. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Eine gewichtige ja. Persönlichkeit, Ellie. Spitze, Hanni und Nanni. Euer Auftritt war ein voller Erfolg. Aber nun, denke ich, ist es an der Zeit, für eine weitere Überraschung zu sorgen. Wollt ihr mir helfen, die Kisten hereinzutragen? Ja, ja klar. Der Zeitpunkt ist günstig. Die anderen sind jetzt so mit ihren Geschenken beschäftigt. Also, dann los. Als die drei Mädchen kurze Zeit später in die Vorhalle zurückkehrten, ließ Hanni erneut das Weihnachtsglöckchen erklingen, während Nanni und Bianca die zwei Kisten mit Äpfeln vor dem Kamin abstellten. Wer geglaubt hat, dass es nun mit den Überraschungen vorbei ist, der hat sich gründlich geirrt. Denn jetzt werden Bratäpfel geröstet. Ja! Ja, und bedanken dürft euch bei Biancas Eltern. Sie ja, haben die Kisten mit Äpfeln so. gespendet. Oh, oh, oh, Juro, dann, dann, dann. Na, ich hör doch wohl nicht recht. Okay, ja, Bianca, wir und alles rüber. in der Welt... Verzeihen Sie, Frau Rukalski. Ja. Aber durfte ich Sie schön. mal kurz sprechen. Bitte, ich möchte mich wirklich nicht in Ihre familiären Angelegenheiten mischen, würde aber gern etwas loswerden. Ja, bitte. Das höchste Gebot an unserer Schule lautet, dass wir unsere Mädchen zu Verantwortungsbewussten und. Ja, selbstständigen Menschen erziehen. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen, Frau Feenwald. Theo Wald. Ich kenne Ihre Tochter zwar erst seit wenigen Stunden, aber selbst in dieser kurzen Zeit hat sie all die Verhaltensmuster an den Tag gelegt, die wir in Lindenhof so schätzen. Sie hat sich selbstständig auf den Weg gemacht, um Hilfe zu holen und hat sie dazu noch Gemeinsam mit meinem Mädchen, aus einer misslichen Lage befreit. Meinen Sie nicht, dass sie ein wenig Anerkennung verdient hat? Äh, ja, aber wie, wie kommen Sie denn darauf? Na ja, Ihre lautstarke Unterhaltung heute Nachmittag in meinem Büro war deutlich durch die Tür zu hören. Aber keine Sorge, die anderen Mädchen haben davon nichts mitbekommen. Dennoch lege ich ihnen ans Herz, Vertrauen in ihre Tochter zu haben. Sie ist auf einem guten Weg. Mama und Paps, schnappt euch auch einen Apfel. Ja. Na kommen Sie, es ist doch Weihnachten. Oh. Ach, tja, unsere Tochter ist wohl doch schon groß. Hm. Naja, hochgewachsen ist sie schon. Groß noch nicht ganz, aber auf dem besten Weg. Ja, es wurde an diesem Abend noch viel gelacht, gestaunt und vor dem Kamin noch manch besinnliche Geschichte erzählt. Und auch wenn die Mädchen sich in dieser heiligen Nacht nicht zu Hause bei ihrer Familie befanden, so fühlten sie sich doch mit ihren Freundinnen bestens aufgehoben. aufgeregte Stimme, die am Morgen des ersten Weihnachtstages durch den Schulflur hallte, gehörte zweifelsfrei Mademoiselle. Aber was war nur in sie gefahren? Hatte sie jetzt vollständig den Verstand verloren? Verschlafen, aber dennoch neugierig, traten die Schülerinnen aus ihren Zimmern und blickten ihre Französischlehrerin, die nur mit einem Nachthemd bekleidet war, fragend an. Mamsel, was ist denn los mit Ihnen? Ist etwas passiert? Oh, das müsst ihr euch ansehen. Mon Dieu! Die Engel sind tatsächlich gekommen. Von welchen Engeln sprechen Sie denn? Oh, ihr denkt, euer alte dumme Lehrerin hat die Verstand verloren. Aber ich bin wieder gesund. Die Fieber ist wie fortgeflogen. Und... Die rettenden Engel sind tatsächlich gekommen. Sieht doch da draußen, eh? Oh. Das gibt's doch nicht. Was gibt's denn da draußen zu sehen, Manni? Sieh doch selbst, fiss. Mamselle hatte wirklich recht mit ihrer Vision. Ich werd verrückt, etliche Schneeflüge rollen heran. Und Männer rollen die Gehwege wieder frei. Aber euer Mamselle, eh? Die hat ja immer einen Triller unter die Pony, nicht wahr? <lacht> Tja, ihr wisst wohl, was das für uns alle bedeutet. Und auch, Janka, ja, Es hat aufgehört zu schneien. Der Schnee wird beiseite geräumt. Und ganz bestimmt werden dann die Züge auch planmäßig wieder abfahren. Oh, ja. Ganz recht, Mädchen. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, Guten Frau Theobald. Es ist wirklich ein guter Morgen, Nanni. Denn eben habe ich beim Bahnhof angerufen, Der Zugverkehr läuft wieder yes. ah! und so kann ich euch endlich mit gutem Gewissen in eure wohlverdienten Weihnachtsferien schicken. Aber was ist denn mit dir los, Bianca? Was ziehst du denn plötzlich für ein Gesicht? Freust weißt du dich denn gar nicht darüber? Naja, <lacht> schon, aber irgendwie ist es auch doof. Ich meine, ich mag euch doch alle echt mhm. gern. Und plötzlich ist alles wieder so schnell vorbei. Aber, aber, das ist doch kein Grund, um Trübsal zu pfeifen, mein liebes Vögelchen. Ja, nicht. Frau Theobald hat mir heute Morgen schon alles über deine überraschende Visite, hier bei uns erzählt. Und ich kann dir nur sagen, es gibt immer noch eine zweite Mal. Und wenn du ganz fest daran glaubst und du es wirklich willst, wirst du all die lieben Vögelein ihr bestimmt bald wiedersehen. Und meine lieben Vögelchen und du, liebe Bianca, wie du selbst erlebt hast, hat die gute alte Mamselle mit ihren Vorahnungen, Immer recht behalten. Nee. Ja. <lacht> Allerdings. Oh ja. Das haben Sie wirklich. Ja, ja. ja, ja. ja. Alter Mann, sehr. Ja, ja, ihr Lieben. <lacht> Das wollte ich zum Schluss noch kurz erwähnen, weil es mich persönlich doch sehr irritiert hat. Es hat sich nie herausgestellt, wer dieses ganz persönliche Geschenk in Form einer Personenwaage in einen der beiden Juhl-Club-Säcke gesteckt hatte und wem es überhaupt ursprünglich zugedacht war. Ich meine, wer verschenkt zu Weihnachten schon eine Personenwaage?